«Можна до вас приєднатися?» – делікатно запитав Коцький. «Лаштовуйтеся. У лісі всім місця вистачить», – дозволив за правим господаря Максим і тихенько спитав. «Послухай, сонечко, а ліс – це громадське місце?» Хлопці отаборилися поруч. Стемніло. Парочки, які за законами фізики поєдналися на засадах плюс-мінус, виринули з морику і посідали довкола вогнища. Дівчатка завели своєї улюбленої колискової. Павлик під музику на свіжому повітрі спав, немов з маківкою. Надійшла черга гітари. Софія заспівала одну другу зі студентського фольклору щось про кохання. Студенти слухали, завмерши. Потім чомусь прийшла на гадку Колискова, написана нещодавно. Відтак квітневий вітер. Тут дитинство минуло моє. Тут посивіли мамині коси, Наче люті сибірські морози, Залишило їм срібло своє. У світлі багаття Софія бачила очі дівчат і хлопців, І сльози в них. Розділ дев'ятий Той, хто вважає, що інститут це велика сіра будівля, де знаходиться кабінет ректора, помиляється. Медичний інститут – це місто. Усе місто. Всі його лікарні, диспансери, поліклініки. У кожній лікарні розташована якась кафедра, що працює в одному чи одразу в кількох відділеннях. Керує клінікою професор, завідувач кафедри, А всі працівники не лише навчають студентів, але й приймають хворих, консультують, оперують, лікують їх у стаціонарі. Так само, як практичні лікарі. Це забирає весь робочий час, і дуже рідко, хіба з особливим дорученням, комусь вдається вискочити в інститут, Корпуси, де читають лекції Вікторія мала сьогодні вільний день для роботи в бібліотеці. Крукувала знайомим зі студентських часів коридором гордовито і впевнено. Ще пак, не кожен студент залишається у рідному вузі викладачем. Та не зовсім забута студентська цікавість змусила її сповільнити крок навшпиньки підійти до дверей аудиторії. Знайомий голос. Вікторія тихенько відчинила двері, шмигнула, наглянувши вільне місце в куточок, і принишкла. Лекцію читав професор Валеріан Альбертович Аршавський. Щось про переливання крові. Вікторія слухала, дивилася, вбирала очима, вухами, всіма клітинками образ людини за кафедрою. Якби це було можливо, сьогодні вона б закохалася у нього знову. Який голос, дикція, вишукана кришталева мова. Вільне володіння матеріалом, безлічу цифр, прізвищ, цитат. І як зрозуміло, просто, доступно, пояснює Валеріан Альбертович непрості загалом речі. І попри роки гарний. І ця його манера, гордовито зіймати голову, переходячи до нового питання. Фігура не втратила стрункості. Сорочка білосніжна, Краватка бездоганна. Видно, що дружина дбає,